<تضحكي> طالبانو دا هغه اهم و ضروري في عمر دا او ضروري امور نه پیجندل عمر د تحمل حدیث یادولو او ردلو ول ادا ادا حدیث بیا بل شاته رسول او یو په دې ذکرلی طالبانو بعضی حضرات عمر ذکر کيده بلوغ دی نمخ کې نشي یاد ولې زکه دا, دا مرسل قلم دی خراجي د جمهور په نسباني چې معشوم صاحب التمييزي فوایي کنا زکی نو دا غي د پانا شاهد لازم نده زکه د حسن رضی الله تن لري روایتونه اتو کالو کې دې زکولي ها ادا کول د بلوغ نه بعد دي دا خبر ذکر کړي او پارت شو ادب ول ته خودل نبی اپدی کي بلوښته خبربانې پوه شي واه دا مسئله ذکر کړي الله الرحمن الرحیم مهم مهم مار په تسنن ته ځمول بس بابا ورېدوکي وقته دار د محدثینو د زاري مناسبه مجالس الحديث ورکون ولدا عادت محدثینو بخپل بچي سره وصل شي ورای په دې میته درګه چې ائنه اذا اداه باب اسلام نورسته که وي وینو دا سيده دار نه فاسق مين باب اوله اذا اداه باب توبه او سوګاړه دې فسق کوي کنه ورسته د دینه توبه او بعضې روایت دې د فسق پر دور کې اوریدل نو ادا کوي سو الدفيشه من اسبوعي حسين واماذا بقدر تقدم انه الاقتصاد له ضمان معين ويقيد بالاحتياج والقدره خودونه کولیش نو وایي اوس حديث وسنګ لیکي دا ضروري خبره ده حديث وسنګ لیکي وایي وایي کویش کوي مشکل من وایي پتاوه یو پستا کوي قارابې لیکي وایي کوول دا مشکل ددنه نقطه و په لګي او ليكي به کم ورزيدلې فيل هاشيه اليمنا هي طرف ته ولي کوي او سي تفايشون تر سوچي سي فيث تر بقيه او کدا شي نه به ګس او صفت دار دي وه مقابلته ما شيخ المسمي او ما کا دې راځي او ما پیش کول کټه چې ما دې بل ته تشاغرګر مان دا بسی او مقابلته مع الشيخ المسمي چا نسرې دی اورېدون کې او ما او ما نفسي شيان فشيان لګلګ دی وای عارض پیشکول ته وي صفات دا اورېدو بسنج دی او مشکلي نه پاره څه نقصان اچي په دې شی باندې چې مشکول شي د نسخ لري کلو نه یاد حدیث نه یا او نواسن پر خالی پی راځي داسې وختونو کې د لیکلنه کې چې د خچوس شابخي او ویخي او چې بل ته وای اورې نوم ددې د بستیو کې د قهوې کمین هم اس اصل د یاداغه فوټو سټېټ ته خبرباني پوښې وو اصل سر بغوري د فوټو سټېټ به اصل سره راکې کچري دا غرانو نبیابا دا دی جبر پتھئیو لگوشی په اجازت سره لیما خالفا دا آغا سا چه بیا بسا کئی دا چانه چلی کلی اغتا بوشی راسی دی اجازت بٹنوشی څنګه دی دی سنگ دا, دا سفر اول خپل کلی محدیسین انا دی حدیث یاد کی او بیا د سفر کې نو حاشلی دی په سفر کې هغه چه نی د سره او توجود دا, دا با اعتناوی توجود دا دیروالے دو آوری دنو دا, آور دا اولادے ددین چلے توجو کئی پا دیروالے دو شیوخو یو یو حدیث ہوئے ہیں دلتا شیخ پسیگر جلتا شیخ پسیگر جو سازان میں دیر چیگر نا دا ندی بلکہ جا حدیث دیریا ہے دا اللہ اولادی خواہ ما وست طالبانو طریقہ دا تصنیف الزکر طالبانو چدا بسنگی یا با پا اعتبار دا مسانی دوی چه جمع با کسا مسند دا کل صحابین آت علا حدتین جدا جدا نو خوخه دا چې مرتبی کی په ثوابی د دوی او که خوخه مرتبی کی ترتیبواری زکر کی پا حروف معاجم دا شاپ و نمکی اول کوم حرق راغلی علیب بیا چی با و غیرن پا ترتیب سردی کیم ده آسان ده تناولن آغستو تا خلیبی هر صبح پویگی وست تالیبانو تفصیل و آغسان ده کتابونو و ترتیب سر جو گوری تصنیب سرن مختلف ده یو توی جامع جوامع او کتاب طالبانو تالیبانو چه پاگه که ات مزامین یو سیرن دویم آداب او دریم تفسیر او سلورم مقايد بينزم فتن او شبغم اشراط د قیامت نخي او احکام او مناخيب دا ته مزامين چوي په کوم کتاب کې دغه جامع وي مثلا امام بخاري کتاب بخاري او دی امام ترمذي کتاب ترمیزی په دې تفاغ ده چې دا جامع دي دا ته از آمین پا دی کشتره دا مسلم پا بارک خلاف دی زکا پاوکی تفسیر نحایت کم دی تالیبان پا خبر پوششوی خو جمہور علماء وی چې که مسلمو گوری تفسیر باب تفسیر کی روایتون کم دی بیا مشتره نو دا جوامی اوکی دی بینا برقول مختار او چې ټول مسلمو گوری نو تفسیری روایتون بیا منتشر پا که دیر جیادتی بخاری کتاب التفسیر کې سری کم دي خوشته ده نو چشته ده نو جوامه کې ده خبربان کوشش یهو ده اوس دغه قسم د تصنیف چې کتابونه لیکلي مسند صحابه نوم باندې وی اول صحابي سبقت الاسلام ابو بکر داغه چې څونه روایتونه په دغه اول باب کې ذکر کړي بیا ورپسې عمر بیا ورپسې بل بل بل پدې تری لکه مسند د امام احمد ابن حنبل مسند حمیدی و او یا په ترتیب د حروف سره لکه مخکی ذکر شو بلکې سم طالبانو د کتابونو معاجم معاجم او کتابونو توي چې په ری کې احاديث په ترتیب د شيوخ سره کم شیخ نے اولہ اور ادلی دا روایتونه پیوځي کید بل شیخ نہ بل بل سن وغیرہ سی اعتبار نهي سب تک وغیرہ سی اعتبار لکه مثالی مثال معجم سلاسہ د طبرانی رحمہ الله کبیر اوست صغیر بل طالبانو د تصفیف مستخرج چې د بل کتاب حدیث پخپل دا سې سند سر راوړي چې د مصنف واسطه پکې را نه شي مستخرج څورته وي ته حدیث ذکر کړي مصنف یې کړي ته حدیث ذکر کړي دې بل ذکر کړي خو واسطه پکې را نه شي ولته اورسه دا مستخرج لکه مستخرج د اسمايلي پ با بوخاری باندې او دارنګ لا ابو اوانا مستخرج پ با مسلم باندې فائدہ پ دی کسره تقویت حدیث تناکل کو دغه سند نه علاوه مستدا شاهد شو د لپاره تا ایتون کشو قوت پ کیرا ده فائدہ شو ابو اوانا وګور او خیسه کتاب د ایسوائی د هم شای شوی خ کتابونه دي بل قسم د تसनीخ مستدرک دا هه کتابتوي چې د مارکی کتاب نه چې کوم روایتونه پاتې شوی ناغه نتلکې خو شرایط داغي لکه مستدرک د حاکم علی الصحيحین دا رنګ لا نور کتابونه باندې مست مستدرکاتنی و ده امام حاکم مستدرک بانی ده ذهبی تلخیص چنی نو بیا کتلوک مشذک اکثر روایتونو بانی کلام ده طالبانو بل قسم ده کتب ده حدیث اجزا جزء یو مسلی بانی کتابونو جمع کړي لکه جزء القراءت ده امام بیهقی او ده بخاری او یا جزء الرف الیدین ده امام بخاری یو مسله بانی رو. بل طالبانو قسم ده کتب ده حدیثو افراد او غرايب <تصفيق> یعنی د یو محدث تفردات جمع کوي لکه دارقوتنی د دا امام مالک افراد او غرايب د مالک بل طالبانو قسم د کتابونو نه تجرید تجرید و خالیوالتان سند ته نلری کی خبرونه کوم شي لندواله کو کی سندونه سگی تش الفاظ فریږي سو کی تش الفاظ فریږي لکه تجرید د بخاري د امام زبيدي رحم الله او د قرطبي د مسلم تجرید مکررات سند تن حذف کی مکررات تنم حذف کی خالی کی بس دته وی تجرید بلک سم د کتابونو د حدیثونو تخریج د یو کتاب احادیث تخریج کړي غیر اوستی لکن ذلائی تخریج نسب الرایا په حدیثو ده هدایا یا درافیل کبیر تخریج تلخیص الخبیر تلخیص الخبیر تلخیص الحبیر ده ابنی رحمه الله یا دارنگلا د زما نکيو ګورې دا کشاف تخریج لکه د جمال الدین زلائی او د هدای تخریج تلخیص کړي دي درایبان حافظ ابن حجر رحم الله او کتب التخریج سودی زما نکيو سټیر دي دی. د بل کتاب احاديث را وستل جمع کونه طالبانو بل د شمد کتابونو د حدیث جمع لکه جمع بین الصي هند همدی یا جامع الاصول چې سه هاي ستایش دي راځم کړي بلکسم د کتابونو د حدیثونو اطراف یعنی اوله حصہ اطرافه د کتابونو چې اوله حصہ د حدیث ذکر کیو بیا ټول سندونو جمع په تاسو ته تللي دارن لبل قسم د دا کتابونو موضوعات چتاش د روغي په کې راځم کړي را دي کړي نو اکثر روايتونه یې صحیح دروغي لکه موضوعات ابن الجوزي و غیره د مولالي خاري بل قسم د کتابونو چاغلي کړي هغه حديثونه چې مشهوري د خلقو پهجبو او حقیقت د غری نبی بیا یو مشهور اصطلاد د محدثینو حدیث مشهور ده نه لکه دلی مثال مقاصد الحسن ده سخاوي او غیره کشف الخفا دایجلونی بل کسم د کتابونو غریب الحدیث مشکلات د حدیثو لغتونو د حدیثو سره وزاحه تلکه نهايه ابن اسیر یا د ابن قتيبه کتاب یا বিহারুল আনوام د محمد طاهر الفطنی بل قسم دے د حیللو کده حدیث فت نقصانات هغه ذکر کړي لکه حیلل د ابن ابي حاتم و رحمه الله بل قسم د کتابونو اسکار لکه اسکار د نووی رحم الله و غیره د ذکر احادیث به کې ذکر دیوغان بل قسم د حدیثو ثوائد د سهای سے 1005 جمع کول یا د یو یو کتاب زوائد جمع کول لک مجمع الزوائد د نور الدین یا جم الفوائد د سوالس کتابونو روایتونه جمع کړي کم شه د سه سه ستون زیات یا د سهین نو سدی زیات دي بل امام علی اور توئی لکھہ د شیخ املا راجم کوي پیسې به با خبره باندې داغه حدیثو کتابی او قبلی اول مشیخه او بل نی به اړه لاवाडी ته کېږي او غوی اوس طالبانو بل قسم اشاره اشارہ کوي داغه توئی سنن سنن هغه کتابونو ته چې داغه ترتیب ترتیب فقی فقیہ اوطہارت وغيرها اور پس یہ صلاۃ کی پدی ترتیب سروائیں کٹول راوی نو علت د نقصان دی ورته خی او تسمی کیانو ایای بیسر د بیان استلاثی ثلاثه او احسن ان یرتبها ما حاصل کټولہ سم ترتیب او اړولیا نه سالاله بقيه دي او اسانه او امام اطراف لکه اطراف ده سي هاي ستن او ميدن موي ميماري پر سبب الحديث او دي باركي ګور الاشراب بمعرفه الاطراف داب الهجاد مزيد کتاب نه فسنادی د سویو او دا اهم خبرونه یو پیجاندلی سبب د ورود الحديث دا حدیث دلته سوجن راولې سوکه شو ولا د دې مثال لکه د قران پبارکې شرازيد آیاتو نو شان نزول اور باندې پوښينه سبب ورود الحديث دا حدیث دلته ولي بیان کړي صد پاره راولې دا, دا مسله خدای بارکی علماء کتابونه لیکلینی دی وی فرحان ولی او دارن ابو حفص عقبری او ذکر کړی شیخ تخیور دین ابن دقیق العید چه باز یلی اسر شروع کړو په جمع طریق هم او کانو امرات اسنیبل ال... عقبری المسکور دې ته اشاره وکړو خو په دې باب کې چې ښه کتاب لیکل دي د ابراهيم ابن محمد چې مشهور دی په ابن حمزه ته حسینی دمشقی حنفی درې دی کتاب د او شایشه وره البیان والتاریف ورود الحدیث متاخرین او کې دی لوی عالم دی یو زل دو په پن... سلوور باندې سم هجری کې 1064 هجری کې ولادت او 1120 کې وفات دی بهترین کتاب دی پرې کې وایي وڅن په غوږی غریب هذ نو یاره ما شمالیه غریبه په دې کې کتابونه لیکل دي شما کوم اشاره وکړه مخکې تفصیل شما کوم وهي ا هذ نو فی هذه الخاتمه دا ټول ذکر په دې باندې خلقو کتابونه ذکر کړی دي لیکل دي نقل محض دا خالص منقولات دي قیاس په کې نه چلیږي ظاهر تعریف واضح خبري دي او به پرواز د تمثيل نه د مثال نه د تاریخ نه د تعریف تاریخ ته دا په نقل بنا دي وخاره دي دا کېب نوایمه او د دې غیر دا د ډیر grand چټول اقسام من ذکر کو دا الګ مدر ته ذکر کړه دین علاوه شته د ناتاش کتابونه کې یو ګوري کوشش وکړي کنا استافخي چې دا ټول د حکم فل تراجا لها نترجو کس روجو دې وکړې شي د لپاره هغه وګد کتابونه د ریفند شي حاصل <سؤال> شي وقوف علی حقایق والله <سؤال> الموفق والهادی لا اله الا الله